Escolta Ràdios Lliures, escolta Ràdio 77 Hola a tots i benvinguts al sisè programa de la temporada de Cultura 77 Aquest serà un programa on entraran d'una de les sèries més aclamades d'aquesta temporada actual House of Cards, també tornarà la sèrie de literatura que feia temps que no la teníem per aquí de videojots, com entenem l'Atac Hacker que es va produir el passat 25 de desembre i també el sobre el que ens va deparar la videogame Awards. De cinema, a part de comentar dues pel·lícules bastant taquilleres d'aquesta temporada de Nadranca, dos de Game Boy un repàs de les que han estat les nominacions en els Globus 2 i per últim, i com ja és habitual, tendrem el Bambola de la Setmana, que més bé és una bambola bastant especial, no Marc? Uh, sí, jo crec que en aquest cas és una màmola bastant especial perquè, bé, crec que ja podem avançar de qui se tracta. És la Núria Riera i et sorprenent que només en poc menys de 3 mesos de... que fa que estan a escàrrec ja s'ha guanyat la desconfiança total del de, de sector educatiu uh, del sector educatiu en sentit ho podríem dir. I tant, ho poden considerar tot un rècord de velocitat. Sí, sí és... Bé, com veig, estic el amb els col·laboradors eh. habituals, els dos más... Bé, bueno, no tan habituals, jo... Bé, el Marc era habitual de la central temporada, cert, sí. però ha tornat per fer-nos un una visita, saps? De... de fet, una de les que ens durà està ple de cameos, per tant, jo crec que sí. ho fa un poc a posta. Això és un poc més textual, tots. Bé, ara donarem pas a la secció de, de sèries. House of Cards és una sèrie dramàtica de, de televisió produïda i distribuïda per la plataforma nord-americana de, de Video on Demand Netflix. Bé, la sèrie està creada per Bill Wilmot i està protagonitzada per Kevin Spacey, que també és un dels productors de, de la sèrie i també està protagonitzada per Robin Wright. Kevin Spacey, que actualment s'ha fet bastant famós, bé, per part que ja té una molt llarga i productiva carrera en el món de cine, s'ha fet famós per la seva aparició a un dels videojocs més populars del moment com a Scala of Duty Abans of Warfare on fa un paper de fet bastant similar a aquesta sèrie que està molt, molt inspirat amb el seu paper aquí. Bé, donant te a xerrar un poc de la sèrie i deixant això crec que era com un poc més anecdòtic però per situar la figura d'en Kevin Spacey que ha de destacar que sa, sa sèrie també compta en, en sa producció i direcció d'un dels de les figures més importants del cinema actual, com a Sam David Fitcher, que de fet és qui dirigeix els tres primers episodis de la primera temporada i qui marca un poc uh, el full de ruta, un poc l estil de la castellà de lo que és tota la sèrie. Se, aquesta sèrie consta de dues temporades, de 13 episodis cada una, i té una tercera temporada ja rodada, que es trenera el, el proper 27 de febrer, i que comptaran la participació de les Pussy Riot tendran sí, un paper que encara no s'ha desvel·lat molt bé eh, suposo que s'encafarà d'oposició no? en el president de, del govern de, en aquest moment però que no s'ha desvel·lat molt bé quina quin serà la seva interpretació però que, bé, que és una curiositat que jo crec que és bastant interessant Bé, aquesta sèrie ha estat bastant innovadora en molts aspectes, un d'ells és la seva distribució ja que des del primer dia, o sigui, de quan llançaven una temporada, no és el clàssic de llançar els primers pilot espetre un episodi, sinó que des dels primer dies tota la temporada ja penjada a Netflix. Lo que eh, és innovador per dos motius. El primer és que permet que que l'usuari veixi la sèrie al ritme que vulgui, que quei vulgui. Ja per exemple, una temporada la vaig veure tota seguida en un vespre. I per una altra, s'ha permet, eh, permeten es en els directors, fer, diguem, episodis pilots més relaxats, que no hagin d'acabar tant en punta per enganxar i que et permeten introduir més el que serà la sèrie. Que jo crec que és algo que, que ajuda a dotar de més profunditat la a trama. Bé, xerrant de la trama, aquesta consisteix en Francis Sandergrud, que és el paper que interpreta en Kevin Space, Space i que és un congressista del Partit Demòcrata, i a més és líder de la majoria al Congrés dels Estats Units. El seu partit, el partit, eh, Republic... eh, sí, el partit demòcrata, és el que governa la ficció, igual que a la realitat, ja que és el partit d'en Barack Obama, però bé, però ell no es conforma només amb el líder de la majoria en el Congrés, sinó que hi vol arribar, a més, el abans possible, a ser president de, dels governs dels Estats Units. I de fet té un plan, sa seva dona, Naclera Underwood, que està interpretada per Robin Wright, per arribar a la presidència en només dos anys bé, per fer que el seu pla atengui èxit Nunderwood ha ha ha haurà de pressionar altres congressistes membres del govern sindicats a més d'extorsionar filtrar tot, tot allò que el pugui beneficiar a la premsa i tenir, i tenir bona part d'aquesta controlada i bé, inclús es pot de, arribar a l'esput d'arribar a assassinar gent que l'estorba acaba de xocar un camí cap es poda en el seu a fi d'aconseguir aquest objectiu. Bé, la, aquesta és una sèrie que conté eh, grans crítiques cap al món del periodisme en general i de com es deixen diguem, manipular, influenciar, però sobretot cap al periodisme polític. Ja que a part de retratar-lo com un periodisme polític poc crític, que es dedica a fer el que diguem és una informació de citació és a dir, aquest congresista ha d'això i aquesta altra resposta això, doncs que es dediquen molt a aconseguir informacions diguem dels propis congressistes en segon cas, que es, es propien d'algú que filtra la informació i sense contrastar-la a la pública, així els si filtra la part de la informació que li interessa i que el beneficia i ja surt provocada la premsa i, i com que l'ajuden un poc en això sense cap al poder, no? Hi ha una de les primeres crítiques importants que té després una altra crítica molt important cap al sistema de justícia ja que veig com inclús la gent que està informada dels dels TGMNFs de diguem d'anar algú té por de, de plantar-se davant Déu perquè diu fos és es que és el líder de la majoria és es que és congressista saps es que, eh, no li passarà res i vas que ell cerqui un pot d'allò em tregui alguna cosa perquè ell em destruirà i si la gent li té por sí, és un joc de destruir claro. el sonor dels altres sí, sí és aquest... la per sonor per es poder clar. i i ell té totes saps de guanyar com mm. una partida així és que és com una partida d'això com una espècie de partida d'escacs mm. referent a l'opinió pública mm. per així, no? efectivament, és, és això que és el que diguem, desacredita o lleva por d'anar polític moltes mm. vegades després, sí, després també ha una crítica molt important cap a la policia que mira cap a una altra banda eh, davant dels quins de, de ser més influent i més propera es poden però en canvi se mostra que mm, ben ben capaç per detenir les menys poderosos o sigui, és una política que s'emplea amb duresa entre els sindicats i altres grups però que en canvi en els congressistes eh, no s'atreveix a tocar-los i quan ha un moment de ser ja hem de un congressista de fet és, és el primer episodi per conduir cat i anar amb una prostituta i tal i el lliberen sense, ca, sense càrrec sense filtrar premses, a la premsa s'amaga tot saps? saps? queda que no succegui res amb ell. I també hi ha una crítica molt important cap a l'obbis de les grans empreses que continuament tracten de sobrenar congressistes i estacionar-los perquè defensin els seus interessos i bé, evidentment, la crítica més important de totes les sèries cap al propi poder polític no? i cap al seu sistema, cap a la falta d'ètica i de, sobretot de transparència, no? com hem dit. Uh, són molt hermetits per a que no els interessa i en canvi, quan fan algo cosa bé o alguna que els sapui beneficia, o uh, filtrant se pensa i allò sí que se fa públic mm. Així, és un sistema de, de mostrar lo millor per ocultar ses deficiències pròpies. o sigui al final tots els personatges tenen un passat oscur o tenen perversions mm. o, o algun Més defecte passat, no? No? Sí, sobretot el que hi ha molt són perversions sexuals i coses sobretot és molt tema sexual coses molt estranyes eh? per exemple, en un moment de la primera temporada sintuosa no explícitament queda bastante clar de quegut en, en el seu passat va tenir una rela relación homosexual porque ella este como un a un a un campament militar van a una escola militar y que para allá va tenir un compa una y se monta, en vez se la una temporada se monta un trío de lo més estrany a la seva dona. I el seu guardaespaldes. Una cara totalment que t'arrompa tots els esquemes. I hi ha moltes rotlles sexuals, moltes coses que, que flipen, saps? Que, que no pegarien gens amb els personatges, saps? Que no és quasi Einstein, però que clar, tu... som gent que projecta una imatge pública i que després fa aquest tipus de coses, saps? Sí, juga d'Urban, doble moral. Saps? Que això també s'ha molt refletxat en els primers episodis de la primera temporada, quan després de guanyar la relació van a l'església i es cura si ja està davant un sermón sobre la humildad, sobre no, no enorgulleser-se del poder, i mm. totes les que estan allà, i especialment els protagonistes, l'únic que cercen és es més poder, i no cercen ni humillar-se delante de Diós, ni, re ni creuen en Déu, ni creuen en res, ni creuen en el seu poder, i en el de Washington. I el que volen, que se, se, se fra, el mefra, que se'n repeteix molt, és ser el home més poderoso del mundo llibre, i és el seu únic adjectiu. Bé, aquesta sèrie, per a tots els content, destaca molt especialment per comptar amb uns guions eh, molt ben escrits i amb alguns diàlegs que són senzillament brillants. També per una posada en escena espectacular, amb una recreació d'aquesta Washington corrupta que, que retrata fantàsticament com de la Casa Blanca dels Capitoli i dels principals icones d'aquesta de, Washington decadent i corrupta ja allà que una altra cosa que s'evidencia Eh, uh, sèrie bastant, és que, els uh, Estats Units estan perdensa de la mundial enfront als antics potències emergents com a Xina, de fet, és una temporada on hi conflicte internacional entre Xina i, i els Estats Units. I es, conclusió és, conclusió d'aquest es que provoca que en Francis Underwood aconsegueixi el seu objectiu, a veus que està seguint d'arribar a la presidència. De fet, aquesta tercera temporada començarà amb el primer mandat d'anar amb com a president que és que fa molt de temps perquè tu has vist aquest tio durant dues temporades matar gent, gent pressionar gent per arribar En la presidència ja que és president te plantejat que no farà per no perdre's poda o sigui, i, i és algo que t'enganxa molt de cares a la tercera temporada bé, a part això també compta amb una fotografia i un estil audiovisual que és increïble com he mencionat abans, la sèrie conta amb directors de semestria de David Fincher que asseguren un aspecte audiovisual que el cuidat en és mil·límetre. Bé, ja per concluir no m'ho vull allargar més. He de dir que com, que, com ja suposo que se m'ha notat per la forma en ser que he xerrat és una de les sèries favorites quan ja veureu quan xerri un poc dels globus d'or és una sèries més aclamades per la crítica i nominada més premis i amb motiu, ja que està molt ben feta i jo la recoman molt, ja per jo és una de les sèries actuals, si no, és millor. Per tant, crec que és una sèrie que, que s'ha de veure i sobretot a gent que li interessa un poc, és un món polític, eh, ses intrigues cap es poden veure un poc, ses intrigues cap a les intrigues de la corte, de la mitjana, uh -huh. produït en es poden de Washington. I jo crec que és una que està molt ben fet i sincerament és una sèrie que, que recoman molt i que crec que pot agradar. I bé, ara ja passarem a la següent secció, que serà la secció de literatura. I bé, començar amb literatura, amb un poc de música de fons que no té eh, directament res a veure, però com que ara ve cap d'any i, i pega aquest concert de final d'any i bé, la nostra secció de literatura comença avui amb una excepció un, no és una oferta que dugui jo eh, ni ningú d'aquí dels de presents sinó que és una... Eh, podríem dir una que ens ha arribat a través del correu eh, com una, una petició no? de, de donar-li un poc més de promoció i se trata de l'agenda 2015 dedicada a Kiko sabaté, l'home que mai es va rendir, així com es titula eh, és un... bé, no és una agenda convencional se el títol Agenda 2015 perquè és un llibre que recull totes les veses efemèrides de, durant tot un any no? de tots aquests dies de la vida d'en Quico Sabaté que van ser més transcendents Quico Sabaté era un, un, un lluitador antifranquista que estava en el maqui i va acabar tirotejat per la Guàrdia Civil i en aquest llibre que edita la revista Polèmica, una revista de caire d'arquista doncs el, se pretén donar-li un, un homenatge Ara passaré a llegir-vos els textos que ens van enviar eh, per, bé, per presentar amb les seves paraules aquesta revista. L'any que ve comemorem el centenari de Kiko Sabaté, un d'aquells milers d'homes i dones que després de la derrota de la Guerra Civil es van negar a rendir-se i es van convertir en resistents contra la dictadura de Franco. Kiko Sabaté, conegut com el Kiko, va arribar a convertir-se en l'enemic número 1 del règim. I va mantenir una lluita interrompuda ininterrumpuda perdó, fins a gener de 1960, en què va caure abatut a trets en un carrer de Sant Celoni. Conservar el seu record i el de tots els que van lluitar per la llibertat i donar-lo a aixòs que ens envolten no només és un deure cap a ells, és una necessitat per a nosaltres mateixos perquè al cap i a la fi, que coneguem les seves gestes no pot fer millors a ells però sí a nosaltres. Nosaltres no podem guanyar les batalles que els van perdre, però ells i l'exemple que ens van deixar sí que poden ajudar-nos a guanyar les que ens toca lliurar a nosaltres. Per contribuir al record de Quico Sabater, han publicat una agenda per al 2015, en què han procurat recollir els esdeveniments més importants de la seva vida i de la seva lluita incansable per la llibertat. Aquesta agenda 2015 la podeu demanar a través de la pàgina web de revista Polèmica o escriure a gesús arroba polèmica que és qui s'encarregarà de gestionar la vostra comanda eh, per més informació també pot telefonar a 637283595. 283 595. així que ja ho sabeu eh, un, un agent de 2015 que tot i el seu nom no? un llibre molt curiós d'efemèrides sobre què és sobre aquest personatge històric que jo no el coneixia, ho he de dir, però realment és una d'aquestes persones del segle XX que, que se'n podria fer una pel·lícula perfectament. Sí, eh, sí estil de la pel·lícula de Salvador Puig Antic. Exacte. Se'n podria fer una eh, inclús mm. més espectacular. Eh? O sigui... Sí, és un d'aquests personatges interessants no?, per conèixer mm. i d'aquests grans desconeguts. Diguem, Exacte. Quan no? n'hi ha tants, és històric. Bé, i ara canviem ja de, de terçament de, de producte a analitzar. Eh, ara pues, parlaré ja, això sí és un, un llibre que m'estic llegint jo, que ja gairebé el tinc acabat, i s'intitula Siete dies en el mundo de l'arte, escrit per Sarah Thornton, que és una periodista i escriptora reconeguda mundialment, molt, que va culminar dia ja, sense la seva carrera professional amb aquest, amb aquest llibre meravellós que és un dels millors per entendre amb una lectura lleugera tot el món de l'art. Sete dies del món de l'art es titula així perquè cada capítol, és a dir, cada un d'aquests set capítols correspon a les set dies. I el primer, per exemple, és un dia en una subhasta, una de dues subhastes del món més importants, i allà, a través del seu estil, així intracarcàstic i bé, molt personal, molt de, de comptar-te detalls, no? molt també, eh, podríem dir això, no? que és eh, molt introspectiu també eh, quan explicar-te els seus, seus pensaments que li transmeten les situacions, no? De fet, sempre està cercant gent que li digui frases, no? que, que porti les seves reflexions i tu veus tant periodistes com gent que va subastar com els propis eh, protagonistes de la subasta que és el mateix que s'encarrega d'anar amb el martell, no? de d'anar venent, t'expliquen tot el mundillo i és, és increïble el que, el que pots veure allà tant la hipoc hipocresia que hi ha darrere de tot el món de l'art com també una passió que té certa gent que és digna d'admirar bé, eh, després d'aquest Primer capítol a la subhasta, eh, el segon capítol s'intitura L'ACRIT, que és, és una sessió que fan tots els alumnes de, que estudien velles arts, quan acaben fan una espècie de prova final, que és presentar un treball final que han fet i eh, el professor, eh, més tots els alumnes, eh, s'encarreguen de valorar aquesta, aquesta obra. Aquest, aquesta sessió se va desenvolupar a Los Angeles a una escola molt, molt coneguda de Califòrnia i, i té un estil molt propi molt eh, pràcticament sense cap norma dir, els alumnes van arribant el professor els deixa seure on sigui si volen dormir dormen si volen donar un car demanen menjar quan tenen ganes és una sessió com tot un dia i una nit per dedicar-hi a alumnes altres escoles són molt més formals, més estrictes, i tenen una hora, tal, per cada una o coses així, no? Però és molt curiós veure aquest perquè és un exemple, diguéssim, de lo més... lo menys ortodox i un poquet més estrany. Recordo un poc a les escoles modernes, no? D'on Ferrer i Guàrdia. Sí, sí, sí. Sí. També és molt interessant perquè tots els alumnes fiquen collerada i i dins aquesta manera de pensar dels d'artistes que et pensen coses molt estranyes no? però per com un dels mortals són converses de... molt surrealistes totalment però és molt interessant, fa molta gràcia i a més llavors ja l'estil d'ella ho fa també interessant va combinant un munt de testimonis eh, i, i vas comparant visions oposades dins del, mateixa, del mateix àmbit la peça tercera, eh, el tercer capítol és una visita a un estaller de Takashi Murakami, un dels artistes orientals més, més coneguts, de fet és és l'artista més, més conegut de Japó i més cotitzat. I bé, després van seguint, van a la Bienal de, de, de, de Venècia, que és la més super coneguda o la Fira d'Art eh, de Basilea, Art Basel, que també és una de les... bé, per no dir que és la gran diada d'art mundial. I d'aquesta manera, eh, en el Sartre Thornton ens va atuguant per tot, a, tot el mundillo, no? vas veient des del més purament artístic, com ho veuen els artistes, no? que tenen com un aura allà de, de místic, quasi-quasi, després els mateixos que en art, els merxants... Eh, totes les, les que fan subhastes i també és in, increïble veure la manera de pensar de la gent rica que va comprar art no? que a vegades se fixen més en com van vestits uns o uns altres o posar-se verds entre ells que no realment valorar l'art per lo que és l'art no? sí que ja ho sabeu, si vos agrada l'art eh, o simplement voleu saber un poc més aquest és el llibre Probablement és millor per entendre-ho. Bé, ara passarem ja a la secció de videojots. Bueno, començarem aquesta secció de videojots xerrant de ser Video Game Awards. Bé, els Game Awards són uns premis que atorga Spike TV i que tenen bastant prestigi dins el món del vi dels videojots. Ja que bé, hem de dir que dins el món dels videojots sí que ha una fila consolidada que serà més prestigi que el C3, però en canvi no tenen uns premis, diguem, que siguin en plan els Òscars de, de cinemàssies referents ja que dins l'Instagram sí que hi ha molt de premis importants, el Clòbus d'Oro, els Oscars, però els Oscars diuen són els més importants. Els Oscars són molt de premis que donen diferents revistes, diferents mitjà, però no tenen un de diferència, però els Game of sí que són dels importants, són dels més prestigiosos. I que bé, aquesta gala es va celebrar es passant 5 de desembre i els premis que va donar va ser els de millor lloc de l'any pels Dragon Age Inquisition, que d'avui a banda són els temes escoltant ara mateix, bé, una de les melodies de la banda sonora després, millor companyia de l'any va ser que no podia ser d'una altra manera per Nintendo millor lloc indie va ser per Shover Knight però aquí tinc una crítica per fer uh, en el Game of Wars i és que m'assembla molt malament que separin millor lloc de millor lloc indie ja que el millor lloc és el millor lloc sigui indie o no saps? per tant que una diferenciació bastant perjudicial, ja crec que els jocs indies estan arribat a un nivell d'innovació i de qualitat que poden competir perfectament amb els triple A sense a cap tipus de, de complexa ni de mania. Per tant, crec que hagués un... Algo ja antiquat, diferenciant-los, però bé. El per millor joc per mòbils aportatil ha estat el Hearth, Hearth, uh, Hearthstone, que és un joc de Nintendo DS, si no malament. El millor narrativa ha estat per Valiant Hearth, The Great War, un d'aquests jocs diguem, tapat, que no ha estat molt mediàtics però que ha estat un dels grans llocs de l'any millor banda sonora ha estat per Destiny joc que ja vam comentar i que cuya banda sonora ja vam escoltar millor interpretació va ser per Trey Parker, per els South per la vara de la veritat Jocs per al canvi, que hagués jocs amb valors un premi a llocs amb valors ètics o jocs que conviden a ser reflexió aquest tipus de videollocs va ser una altra vegada per Valiant Hearth the Great War. Uh, millor remasterització. Aquí sí que m'haig d'una sorpresa, ja que jo apostava clarament per Halo The Master Chief Collection, per, com he comentat ja en programa, ser remaster... una remasterització de 4 jots, uh, treballant amb motors gràfics nous, uh, bé, entre altres coses, però va ser per GTA 5 que també és una remasterització molt bona, però no era, sens dubte, ser... Sembla que diguem candidata. Millor Súter, així, aquí sí que no ha hagut grans sorpreses, ja ha guanyat fa el 3-4, però d'esperar a la tal vegada... No que sigui millor de l'any, tot i que està també bé, però sí que és el més mediàtic i és que té una gran companyia darrere com a subissor, per tant, que ha cap sorpresa. Millor lloc de si aventura, aquí sí que m'agrada, ja que han apostat per una nova IP, com les sombras de Mordor, part una nova IP que et rebot molt bones crítiques. Millor lloc de rol, uh, Dragon Age Inquisition, evidentment si és el lloc de sang pues també serà el millor lloc del seu gènere. Millor lloc de lluita, Super Smash Bros. per Nintendo Wii U. Millor lloc familiar, Mario Kart 8. Millor lloc d'esports carreres, torna doncs repetir Mario Kart 8. Ranyador dintre els premis seguits per Nintendo. Millor experiència online, Destiny. Bueno, aquí hi havia bastanta competència i també sabia havia com Titanfall... Uh, Battlefield 4 també està allò, tot i que, per moltíssims errors que ha tingut, era estar, que no tindria el premi, però bé, sorprenentment té nominat, i hi havia altres jocs que també estan allà, però bé, Destiny crec que va ser un guanyador merescut. Després, el lloc més esperat de 2015, The Witcher 3, quan tampoc podia ser d'altra manera, ja que és un lloc molt pletaforma, per tant, que esperen tots els usuaris, i és un dels jocs potents que vendran l'any que ve. I després, uh, aquests premis, el uh, Game Award, otorga premis molt curiosos. Per exemple, millor jugador d'eSports de l'any. És a dir, guanyador més tornatges d'eSports. E que ha estat per Matt Hack, que és jugador de School of Duty. Que ha guanyat tots els tornatges de School of Duty que ha jugat. Però és millor kit d'eSports de l'any. estat per un equip que se diu Ninjas in Pijamas, que són jugadors de strike Global Offensive. I millor creació d'un fan, els Place Plays Pokémon i bé, ara xerraram de bé, aquí fins aquí la secció dels Game Awards i ara xerraram de l'atac que van rebre els servidors de... de Microsoft i de Sony el passat 25 de desembre que bé, ara sentirem un poc sembla dia de Destiny que no té molt a veure amb això però bé, trobat que pegava ja per part com que hem vist que ha guanyat el Premi Millor Banda Sonora pues l'Eloid bé, el passat 25 de desembre és ja sabem dia... dia de Nadal dia que molt de nims nens es tenen les seves lloguetes, en aquest cas les seves consoles de nova generació, que ha estat un dels regals més recurrents d'aquesta temporada de nedelanca, i s'hi van trobar amb una desagradable sorpresa, que de es aquesta consola, i és que tant a 6BotLive com a Space Station Network havien caigut als seus servidors. Això va ser degut a un atac hacker produït per un grup anomenat Squad, que bé, ja havien amenaçat a Microsoft feia temps, però aprofitant eh, tot el sí. renou mediàtic que ha hagut amb els moviments hackers degut a la de pel·lícula d'Interview. Ja sabem que va haver un atac es, cap a Sony, cap als sí. de Sony, que se va atribuir a Corea del Nord, ja que Interview és una pel·lícula que ridiculis en certa manera el dictador de Corea del Nord. Estats Units va respondre a aquesta tarda en Corea del Nord 10 sense internet. Hi ha hagut aquesta bueno, En teoria això no, no és oficial. oficialment un island que hagin estat ells. però és bastant evident que que és govern dels Estats Units que ha, no ha tingut a veure. Podria no ser-ho, però... Men, òbviament no ho confirmaran, però és bastant evident. Perquè Corea del Nord, com se sap bé Corea, és un dels territoris del món amb millor capacitat tecnològica diguem sobretot en, en quant a capacitat humana que els informàtics hi ha i per deixar un país de, com Corea del Nord 10 dies sense internet no és un no, grup d'aficionats també podria ser que Corea del Nord segueix eh, eh, autor inflingit això per mm. reforçar Bé, però... el, el règim que és, o sigui, no seria tampoc molt descabellat, tenint en compte com es correga que... que... el nord el... el... per el harbour digital seria bastant pobre que tu penses que el final Corea del Nord, és el que s'ha comentat que només tenen els internets de cel i és la majoria de la població no els que internet. No, que ha fet que s'ha quedat sense llum no sin internet, sin internet. No, desde no, Estados sí, Unidos, el país está sin internet. Bien, pero después que me fos, sigamos en la historia, pues no enredamos no con en Corea del Norte, que realmente me interesa poco por lo que es eso. Bien, eh, digamos, pues, la vez en la guerra de un mediático que ha habido, este va a querer ganar popularidad. Y va a decir, coño, pues, claro, para ser más que puedo hacer mejor que dejar toda, toda esta población que compre con de nueva generación sin online. Per tant, van tornats els servidors de Life i de PlayStation Network. Una vegada fet això, va haver un altre grup de hackers relacionats amb els moviments d'Anonymous i això, que van ajudar a restablir les connexions de Slife i de PlayStation Network. Per tant, va haver com una guerra de, de hackers que es va viure molt intensament a Twitter, perquè ja a Twitter s'enviaven insults entre ells de l'XSquad per guanyar més popularitat deien que s'hi aconseguien 15.000 retuits, restablirien el servei, saps? Deixarien d'atacar i aquest tipus de coses. En el final, bé, aquest atac que, per el que m'interessa, ha creat un precedent bastant negatiu. I és que, bé, el servei dels live se va restablir a cap de dues hores i millors. El canvi és del network, és un network que ha estat tres dies sense funcionar i en llocs que ha funcionat ha funcionat molt malament. Per aturar-se'atac, com que ni Microsoft ni Sony ni aquest grup d'anònim va ser capaç d'aturar-s'atac completament. va mediar el creador de Mega <laughs> Va Bava de Media i els hi va regalar contes vital vitalícies, Premium, milers de l'quad perquè turesins atac. Per això crea el negatiu precedent de cara a qualsevol hacker que vulgui guanyar un pot de publicitat o aconseguir al, ha vist que tant Sony com Microsoft són dèbils per allà. Sobretot Sony, perquè ja dic, a Microsoft s'ho va reestablir més ràpid, però Sony ha estat tres dies per un simple data de D2 que qualsevol hacker en un bon d'aconseguiment el pot fer. I per tant, jo crec que han destapat bretxes de seguretat bastant importants en els servidors. I bé, ara ja passarem a la següent secció, que serà la secció de cinema. Big Hero Seed és una pel·lícula d'animació de Disney cuya banda sonora una, un dels temes que en posa banda sonora estàs escoltant ara que està dirigida per Chris Williams i Don Hall i està inspirada en els comis de Duncan Rowlow i Steven Seigel la història s'ambienta en un futur indeterminat una metròpolis anomenada San Fransokyo que és una massa de San Francisco i Tokio bé, on viuen dos germans anomenats Hiro Itadashi Amada que són dos experts en tecnologia, especialment és petit, en Hero, que en cap de més de 14 anys aconsegueix entrar a la universitat d'aquesta de, metròpolis degut els seus grans coneixements sobre tecnologia i també a, a aquest seu germà el guia cap al bon camí, ja que ells està utilitzant els seus coneixements sobre robòtica i tecnologia general per guanyar diners fàcils i ficar-se en problemes perquè el que, el que feia era crear robots i competir en unes batalles il·legals de, de robots fent apostes i clar, i guanyant a bé, el seu germà com dic es, li fa un pot de, de guia espiritual un paper que està molt present sempre a pel·lícules Disney i de mentor i ve quan el seu germà gran mor a un accident a la universitat després d'un de, concurs de tecnologia robòtica en Giro amb un robot que havia creat el seu germà castalla baimax que, que en era un robot que era una bastante maja informe, ¿no? que era un robot que de repente lo se desactivaba cuando cuando su málida yo estoy satisfecho con, mi, con tus servicios, que era esa frase. Y ver un robot que era capaz de canalizar necesidades humanos, de, de si tenían alguna valentía, si se habían roto tal o cual cosa y curarlos. O sea, Pero, bé, eh, bé, y, pues a ver, me preguntame qué robot y Summit de Dentadas de sería más grande es veuen obligats a combatre a un perillós i inesperat enemic que ha robat unes tecnologies que en Hiro havia creat, que ha fet la havia creat per guanyar aquest concurs com ho he dit de ciència o el seu germà, i formen un grup de superheròi on gràcies a diferents tecnologies que crea en Hiro tots, tots els seus components i tots els amics del seu germà el robot i ell mateix tindran superpoders de fet en ByteMatch passa de ser un metge enfermer de ser un metge enfermer de de metge un poc naironman és amb un robot super semblant a Iron Man amb els mateixos poders. I de fet aquesta pel·lícula ve a simbolitzar un poc això: Se Marvelització de Disney o la dignificació de Marvel, segons cada, cada qual ho vulgui interpretar. ja que els còmic en els que s'inspira s'inspiraaquest pel·lícula han estat editats per Marvel. Els poders que tenen els, que tenen els personatges de la pel·lícula quan ja vis recorden molt en els dels heroois de Marvel. M'he de ferarBM ja I mat, Observació a la versió Disney d'Iron Man bé, a més de que quan ja sabeu Disney ja és el propietari de Marvel i amb aquesta pel·lícula pues, simplement fan això no? deixar de forma clara i evident la seva productiva relació i productiva perquè de que Disney va comprar Marvel s'han un munt de pel·lícules de superherois i a més de, de, de gran qualitat, jo crec que estem passant per el moment dorat del de que és el cinema de superherois. Amb aquesta història havia hagut tantes pel·lícules de superherois i tan ben fetes. I aquesta és un poc original per això, no? perquè és una pel·lícula de superherois que serveix per enganxar el públic infantil, ja que el cinema de, de superherois normalment va cap a un públic juvenil, sol ser amb actors real, no sol ser d'animació, sol tenir... igual no 100% contingut per adults, però si... Si no hi ha escenes de setxa, pues sí que s'intueixen escenes de setxa. O sigui, no són violències molt explícites, sinó són pel·lícules que deuen sempre ser recomanades per infants. Per dir que als infants els encàntin les pel·lícules de superherois, com és evident. Canvia, aquesta pel·lícula ve un poc a, a cobrir aquesta cadència que havien marcat d'una pel·lícula infantil de superherois. Bé, corregeix-me si, si no és així, però se l'ha comparat mm. bastant amb Los Increïbles. Sí? Eh, perquè és tal qual més, més infantil I inclús eh, el tipus de dibuix un poc més exagerat i tal, també recorda un poc A jo no la compararia es verà que evidentment amb aquest nucli de pel·lícula superherois infantil eh, los in, lo, era los increíbles no? o sigui, sí. los increíbles són referents, en dubte és es que sempre Valíem el nom de Los Invencibles en lloc de Los Increïbles. De fet, que tenc, no sé, per què sempre agir. No, però això, lo, Los Increïbles és un referent, està clar. Però jo crec que, en quant estètica són bastant diferents. es, es, es podes no tenen res a veure. I després, Los Increïbles són una família. Aquí són un grup com de, de amics, de, de s'unir, amb un robot. És com... Ser sí, per aquest, que pot punts de connexió, però són altre rotlles. Així... Bé, crec que és una comparativa que està bé. De fet, que si amb alguna pel·lícula la pot comparar amb aquesta, però tot així és bastant diferent. I bé, aquesta pel·lícula s'ha de dir ha tingut un gran èxit tant de crític com de públic. I ha estat nominada a moltíssim de premis, que ja veurem si els ha guanya o no, però bé. Per exemple, En els globus d'or ha estat eh, nominada a millor pel·lícula d'animació. En els premis, Annie ha rebut 100 nomina nominacions incluent-se de millor pel·lícula. També ha estat nominada millor pel·lícula d'animació pel Satellit Awards, també pels Critics Choice Awards i pel Cercle de Crítics de Chicago. Bé, a més de que ha rebut grans crítiques d'alguns dels mitjans més influents dins l'indústria, com puïsos The New York Times, Rolling Stones, Chicago Tribune, Variety, Telegraph, The Hollywood Reporter, The Group, entre molts altres mitjans perquè s'espera que també tingui, bé, també estigui nominada als Oscars la millor pel·lícula d'animació. Bé, jo personalment, i deixem de davant del que diu Tamposa Crítica, que com bé, és molt bo, eh, crec que és una gran pel·lícula d'animació. Crec que és el millor que ha fet Disney en aquests darrers anys, i això es diu molt. A més, crec que és de la més seriosca que ha fet, ja que Disney, com sabem, mai innovava, mai crea res de nou. Sempre s'abasa en coses ja existents i ja segures. I tot i que en aquest cas també és un poc així, ja com han dit, dins el públic aquest de superherois infantils, ja havia Los Increïbles. I a més, com he dit, aquesta pel·lícula no l'han creat ells, sinó que ja està inspirada en un còmic, el qual han recollit i han fet sa detració. Sí que és veure que, no sé, crec que han innovat amb l'estor de su que ja té un, un, un humor bastant bastant ben trobats per un gust i amb això crec que han arriscat en deixar més potents la seva relació amb Marvel no? han en certa manera el cercat la dignificació de Marvel i jo personalment em va encantar la pel·lícula a part l'animació està cuidadíssima tots els efectes perquè li agrada l'animació està molt cuidat que a nivell tècnic la pel·lícula és una meravella a nivell de guió pues, té alt i baixos en nos. nivell de guió s'ha que no és una pel·lícula rodona però que en general aguanta bastant bé, inclús quan la pel·lícula baixa a un poc es nivell, ho compensa sobretot la simpatia de byte però perquè byte és un dels personatges més tendres, més carismàtics i més icònics més icònics que ha creat la Disney actual, però això jo també la considerat millor pel·lícula. És molt possible que, si miram a nivell general, aquest darrer any Disney ha de fer coses millors que Big Hero 6. però... No ha fet cap personatge, des de feia molts anys, no feia un personatge tan icòmic com Baymats. I jo només per això ja crec que mereix ser una pe·li que, com veiem, uh, l'han criticat molt bé, està nominat molt de premis, i jo espero que guany alguns perquè crec que ho mereix. I ara ja ho haurem d'una altra pel·lícula, d'aquesta no tan aclamada per ser crítica, tot, tot s'ha de dir, com és El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, que molt lo comentara en Marc, sí, no molt aclamada per ser crítica però arrasant taquilla el hobby la batalla de los cinco ejércitos ha estat el bombazo de, de Nadal, com ja era d'esperar sense dubte i bé, és una pel·lícula que ja com podeu sentir en la música és bastant espectacular és to, tot èpic La eh, fotografia també manté és el mateix to de... són sí, no els anells però tot i així no ens podem enganyar perquè no té res a veure un amb altre. no cal que repassem l'argument perquè tothom sap ho pot acabar el no? o sigui, és... viatge d'en Bilbo o el son amb els nanos eh, quan acabava la segona pel·lícula veiem en Esmau que es el drac que anava a atacar el poble que, que ja hem vist d'un llac. i del la tercera pel·lícula comença just allà on van acabar i ràpidament despatxa el tema del de drac és molt, molt intens al començament, després hi ha un moment que aparent uh, una pausa però res després del de, de drac ja s'amenaça d'un exèrcit d'orcos que ve uh, a conquerir el uh, és la muntanya de 10 nanos i quedar-se amb tots els tresors però no és l'únic, també hi van a, a un exèrcit de, de Zelford de, no sé com se diu el regne aquest un dels dos regnes que hi ha, és que no és de Nelron i, i després finalment també hi van tot un exèrcit de nanos que són familiars de, de Durin per tant allà s'amunta xarau entre totes Uh, ara, que et recorda, el Bosch per mi era el Bosch de Dóriath si no me'n record, sé que el rei per mi novia Singol i el Bosch és Dóriath Idò, ja teniu se veu de, de <laughs> sí, és que és més llig del Saint-Marie-Lioni però allà això surt si sí, sí. sí, no, és que tampoc es ja pot molt complicat si són dos no? bé, el que sí que canvia molt és que el rei, el rei elfi no és típic personatges que han vist seus anells que tots són molt més... Eh, Gentils, podríem dir, no? Sí, com són molt, molt perfectes, no? Mm. Són eh, rectes, eh, moralment, I, en canvi aquí duu l'altra part, que també surt és típic de la fantasia, dels elves que són bastant arrogants, i quan troben que una cosa és seva, ets desiguals, les races inferiors, perquè allò seu. I en aquest cas eh, aquest rei cerca unes relíquies del seu poble que són les joies que estan enterrades en el, dins de les muntanyes d'or que hi ha en aquell tresor que guardaven es mau. I bé és, és curiós veure un altre un altre tipus de, de comportament elfic no? per, dins mm. el món d'en Tolkien. Després també és molt interessant l'entrada de, de l'exèrcit dels nans, de eh, quan, quan ven a salvar no, no es gruppat sinó un exèrcit sense que és molt interessant també veure tants de nants lluitant o sigui, Això per jo és de lo millor de la pel·lícula i ara bé tota secció que té que, que és de cre que en té molta flaqueja moltíssim és hora de demostrar allà un... O bé una coreografia o uns bons efectes especials. Perquè a part d'efectes especials, se nota moltíssim que està fet per ordenador, els models mm. tots són copiats, o sigui, tots els soldats són iguals, i, i tenen moviments completament automàtics, que no, no, no, no són gens creïbles, tots són iguals. Després, també, eh, l'exèrcit de, dels nans forma una espècie de falange estil oblita mm. grec, que això és com un tipus de combat que no, no associaries mai amb un exèrcit de, de nans que sempre van amb, amb martells d'estrals i allà van amb una espècie de llances i escuts és un poc desconcertant això sí, de fet, bé, jo aquesta pel·lícula no l'he vist però si alguna cosa he criticat a les anteriors bé, a part de que jo personalment no m'han agradat i es que jo m'ha semblat molt fluix és principalment el que comentaves ara que se nota molt que tot està fet per CGI i que si algú ha perdut per jo el Hobbi respecte al senyor Senells, és aquella artesania tan preciosa que tenia el senyor Senell, el seny Sen, tots decorats estaven fets artesanals. És, tots els personatges que veies allà o la gran majoria no eren ordenador, eren actors reals, amb vestits que s'havien fet a posta i, i tot se seanoven molt. I de fet, el senyor Sennell és una pel·lícula que ja té seu ten, ja té muntguanys dels principió del Mil, i que ha vist ara han veint molt bé, és una pel·lícula que, que ve jo, jo penso el hobbit ara ja se nota que, que, que, que, que, que... però quan t'ho veiem 20 anys en lo ràpid que evoluciona damunt totes d'aquestes tecnologies és que no li podran posar en els nostres fills mm. senyora si la ciutat sí que li podran posar i dir però el Covid ho veuran com alguna cosa ja que es posa, alguna cosa desfasada i no m'agrada no gens mm. Bé, després ja mm. també he dir que la tercera tampoc la vista però que, un que, mm. que en quan d'arguments els dos primers troc que ja fluixegen perquè mm. s'aprenen llicències però he dir, llicències que troc que queden malament respecte a la història original però és que aquesta tercera, bé, per el que m'han contat és això, que els dracs el carregaran res en 5 minuts i després són com a dues hores de batalla batalla, més batalla, més batalla clar, dit, dit així no, jo no sé perquè no l'he vista, no? però sona que ha bastant monòton que no ha de ser molt... és difícil, Se comenta no? difícil comentar sense fer spoilers, perquè si te, te ses parts com no? els punts ja, clau de cada combat ja te desmuntes la pel·liquia, perquè al final ja. El que sí que hem de tenir clar és que és una pel·lícula de focs artificials i clar... Al final és palomitera. Aquí tu el que vas a veure és més aviat acció perquè després ses trames i subtrames... I sí que hi ha una subtrama interessant entre la relació d'en de, Bilbo i en, Dorin, eh, perdó, en Thorin eh, que és el rei eh, nan perquè ell se va corrompent i aleshores ja com a contrapunt dels hobbits superhumils i que hi ha una amistat que els ha anat unint durant la pel·lícula. Però vaja, tampoc no està molt ben tractat, no, no, no és gaire destacable més enllà d'això, però sí que, mira, és una cosa que té un més mm. de profunditat. Per de més, és contínuament eh, anar -venir de, de, de Horda, mm. i venir d'enemics d'orda, i el que sí que és tristíssim és que si fas una pel·lícula basada en batalles, que les batalles no estiguin ben ben fetes, ah. perquè hi ha una, una part de la part de l'ordinador el eh, lo que ja és patètic és que quan hi ha grups d'extres lluitant l'únic que fan és empènyer-se com si fossin dos penyes eh, competint, no sé, per tombar-se amb un, els altres enarbolen armes per damunt d'escap cap, però Se nota moltíssim que només xoquen. Can... Només van criant, uh, pum, se choquen i se s'empanyen durant un rato fins que es canvia el plano perquè no sí. se vegi el malament que fa. En canvi, aquest efecte, els senells anells molt com a seguir perquè estien tots estien nens a i lluitaven de molt sí. I era una cosa que, que jo, jo m'encantava. El, el, el fet, senyor de senyors, sense... senyors anells, sí. hi havia moments en què dius Ui, ui, espera, espera, espera tura, que li ha pegat de veres, espera. Exacte, <laughs> jo és que els senyors anells, sense ser un fan a cerri, no sé que m'agrada però no és dels favorites, ni, ni més favorites ni molt menys jo agraeixo molt això mm. que a nivell de producció està molt cuidat i aquest aquesta cosa artesanal que, que tant m'agrades cinema i que el hobby no el vaig per enlloc que va, és que ja vols dic hi ha moments de, quan lluiten per eh, carrerons d'una ciutat mm. en ruïna tu veus que venen els jordos enfondats amb armadures amb armes i tot i surten un munt de morts de gana humans mm. I xoquen, s'empanyen, i quan ja s'han cansat els humans es retiren tranquil·lament, Ostres. no? Però tu dius, es impossible, els jocos ens arraçarien, ens de... matxacarien no. perquè no van ni armant ni res els humans pràcticament. Duen Ostres. pals, quatre pals rovellats, és que és, és inverosímil, a més no poder. Després també hi has les típiques fantasmades que defineixen aquesta trilogia mm. com els que protagonitza en Legolas increïble se supera en un, un moment en què la física deixa d'existir deixa d'importar per complet perquè clar perquè s'ha de llogar a pantalla és que és molt lleuger no? per això quan, quan dos objectes cauen doncs ell pot pujar a través de, o sigui saltant d'una un, pedra o una altra com si fos bola de drac no? mare meva bé ja ho us dic, falta moltíssim és que som narrades a més que intenten fer-ho per fer més emocionant mm. però no porten res i de més queden en, en evidència per tant, errors terriblement de principiant no? Ja penso que aquí en Peter Jackson eh, com a màxim mm. responsable sí. per ser director se'n pues, s'endú una bona... Sí, Era que en Peter Jackson ha tingut un gran problema i és que li han donat pressupost Crec que en Peter Jackson és un dels pocs que s'ha resolt millor amb baix pressupost que amb molt de pressupost que molt preocupat comença a gastar quasi en CG i quasi en no sé, i s'oblida de realment important, que es una pel·lícula coherent, una pel·lícula ben dirigida a nivell de producció, i de saber on posa la càmera, no? Almenys jo aquesta no l'he vist, aquesta tercera part així si no la pujo llar, ja, però sí que la primera i la segona donava un poc la sensació que allà darrere no hi havia un director, sinó que se posava amb poc la càmera, però abans, eh, que tal queda per aquí, en tal... Però no havia realment un tío darrere dirigint. Cosa que amb els senyors de Seny sí que veia. Em podia agradar més o menys posar-hi que, veia, que havia una planificació que els que es planos estiguin pensats el hobby jo en cap moment tenis, en les dues primeres almenys planos pensats dient, no és que ara vull mostrar això sinó que m'assembla un poc mm -hmm. això, que, que estar allà per, com, per provar que passa. Mm -hmm. i algun plano de casualitat li surt bé, o, no dic que no, que algun està però que la majoria cauen sí. I és una cosa que jo l'he criticat bastant amb tot jo diria mm -hmm. que és la millor de les tres eh, perquè almenys si tu vas a veure una cosa que és pur espectacle aquesta t'oposa durant totes les 3 hores que dura, perquè mm. l'acció és constant. Eh, sí que està bastant ben mantingut el nivell d'interès. Després també un parell de, de moments dramàtics, ja més al final, que a mm. millor no, no són, tan, no són eh, tan previsibles. Perquè també sorprenen un poc, però bé, no ho espereu tampoc. Mm. Grans, grans... Grans gir de... de giro, No, no, no. no. Bé, com a conclusió final el que sí que s'ha de tenir molt clar és que és una pel·lícula molt dirigida a, a totes que els hagi agradat Tolkien, els seus anells i sa fantasia en general si no vos agrada molt això no val la pena que la veieu per res o si sigui, interessa aquesta és veure el món de, de o sigui, la, la Tierra Média això és interès si a tu t'agrada això encara que sigui una pel·lícula dolenta disfrutaràs de certs moments llavors dic que després quan vos batalles això dius hòstia és que jo únicament que venc a veure i fan així a lo cutre ah. clar és que no, no m'agrada però Ar bé arriba Ferrari però que jo vaig disfrutar amb, amb alguns moments per això perquè jo sí que m'agrada la fantasia i, i sé el que vaig, no vaig enganat com molta gent que a lo millor se pensa que és un pel·lículum que m'he trobat es, molta gent que se pensa que és un pel·lículum és es que molta gent esperava a un, tornar a un senyor dels anells i, sí, no, però, i no ho ofereix el problema és que hi ha gent que ho ha vist mm. i, i, i pensa que allò és com els senyors anells no és que s'ho i s'ho ha trobat, sí. no és que s'ha trobat i no va ser sabut veure, que no, no, no. que no té res a veure que és molt, molt pitjor però bé, no m'ho no enrotllem més eh, és això, una pel·lícula feta per guanyar dos bens, però que si t'agrada la seventeria doncs, i si t'agrada Tolkien doncs mal la pena Bé, jo estic molt d'acord en tot el que ha dit però a banda que m'agradaria fer un petit ingress i és que bé, no, ja se m'ha notat ja se... no sóc fan del hobby per res de fet aquesta de serre no l'he vist perquè ja saps, entre un no m'havien agradat llens Propecció Però gestió de consciència saps? Sí, sí, eh? va, gestió de consciència total però bé, si hi ha del hobby que sí que s'ha d'agrair, que està molt ben treballat i que llavors té el senyor de, dels anells, els sabant de sonora, ja que aquí en Pitellason sí que ha estat llest, ja he tornat a comptar amb Howard Short, que és un dels compositors més, més aclamats i més influents de, de Hollywood. De fet, si repara -se la seva filmografia ràpidament, ha estat el compositor de pel·lícules com El, el silenci de los corderos, que va guanyar l'Òscar en el 91, The Seven, ha ja treballat per David Fincher, ni més ni menys, Crash, de Crash, d'altres pel·lícules com Alta Fidelitat, com he dit, l'estriologia original del Senyor dels Anells, Guns of New York, de Nesco també. També, ser recent de Nesco, de Nesco El Lobo de Wall Street, vaja, aquesta banda sonora també és seva. Bon també, corregor, La Invenció en Déu got també és seva, en definitiva. I moltes altres, que després té unes altres manxes com la saga Crepúsculo Eclitze que té que referir-se un bon dia que seran de sonar a la, la, la salva per tant, inclús quan treballa una mala pel·li l'estiu de la seva petjada de qualitat però és un home que té un currículum bé dur del 85 com parla en pel·lícules i com han vist, ha comprat algunes de molt bon nivell i crec que és un punt que de, després han de criticar els Hobbits però acaben amb algo bo, no? Algo sí, positiu Sí, sí, certament Bé, doncs anem eh, ja finalitzant amb el Bumble de la setmana, no? No, no? Eh, no. el cinema ens queda una altra part i és el repàs de ser nominades en el Globus 2. Bé, bueno, aquesta gala de premis, el Globus 2, he de dir que se celebrarà el pròxim 11 de gener de 2015, però bé, abans de la cerimònia ja hi ha hagut eh, diverses sorpreses bastant impactants no?, en quant a les nominacions. La secció de cinema destaca l'ascensi de, per complet de pel·lícules com Unbroken, dirigida per Angelina Jolie i que era una de les favorites, eh, està nominada. També Interès l'art, de Christopher Nolan, com veu una pel·lícula que ja m'ha encantat i que ja vaig defensar aquí, s'ha quedat sense nominació. I un altre, que encara ve dues que encara m'ha molestat més, són American Sniper de Clint Eastwood i Begin Again de John Carney, que tampoc han revocat nominació en aquest premis. També sorpren que Marion Cotillard Pràcticament, unànimament per ser crítica, uh, s'ha casat una de les millors actrius d'enguany pel seu paper Dos dies, la noix, també s'ha quedat fora de nominació. I bé, les actius de sèries, no ha hagut tantes sorpreses com la de cinema, però també ha hagut les seves sorpreselles, diguem, per exemple, Modern Family", Family i The Vivant Theory, dues xicons que en anys anteriors sempre havien estat no només nominades, sinó també premiades, s'han quedat fora de les, de les nominacions. I una altra sorpresa en que el Juego de Tronos, que no, des de primera temporada no havia estat nominada, en aquesta quarta temporada ha tornat està nominada. Bé, faré un repàs ràpid de les nominacions. I tenim a la secció de cinema la millor pel·lícula de drama, Boyhood, que personalment és la meva candidata, de Cifrando Enigma, Foxcatcher, Selma i La teoria del todo. La millor pel·lícula comèdia musical, aquí està més renyit, d'un meu punt de vista està més complicat, està Birman, el Gran Hotel Budapest, que són els més candidats, Intude Guts, que és un altre que també podria guanyar, Perait i Sant Vincent, que també té bastantes opcions de poder guanyar. Millor director, possiblement el premi més complicat, ja que ha altres directors, per allò que destaquen bastant sobre la resta, Wes Anderson, Anderson, per el Gran Hotel Budapest, un altre que podria guanyar, Abba Duvernay, per Selma, que em sorprendria molt que guanyés, David Fincher, per perdida, un altre dels candidats potents a guanyar el premi, Alejandro González, Iñárritu per Birdman, que també em sorprendria molt que guanyés, i un altre dels candidats pot ser, dos candidats potents, Richard Linklater per Boyhood, però ja ho posen pues, juntament Fincher els es que tenem més opcions de guanyar. En quant a millor tot drama, tenim Steve Carril per Foxcatcher, Benedict Cumberbatch per Descifrando Enigma, Jackie, Jackie Helinghall per Nick, Nick Crowler, David Oyelowo per Selma, y Eddie Redmayne per La teoria del Todo aquí no, no sabria qui podria guanyar és complicat després millor to de comèdia musical entenc un que bastant clar, que crec que guanyarà ell bé, nominats són Ralph Fins per El Granal del Budapest Mitchell Keaton per Birdman Bill Murray per Sant Vincent després tenim uh, Joaquim Phoenix per Puro Vicio i Christoph Wolfe per Big Eyes tot i que en Christoph Wolfe ha estat molt bé Big Eyes i que ha guanyat bastantes vegades els Globus d'Oro jo crec que guanyaria o en Ralph Fiennes, tot i que seria un pot ser premsa, si a nivell de premsa no està molt esperat, però jo que podré guanyar per Gran Hotel Budapest. I sota crec que en Bill Murray, però Sant Vincent té moltes opcions de guanyar aquest premi. Tot i que en Christoph Waltz no el descartaria del tot, però crec que en guany no serà següent. Bé, quanta millor actriu de drama, tenint a Jennifer Aniston per Cake, per Felicity Jones per La teoria del todo, per Julian Moore per Sempre Alice, Rosman Pick per perdida, que jo hauria de guanyar, ja que fa un paper meravellós. I també Hewan Wells per Annie, que bé, no crec que, que guanyi. Després teníem quant a millor actor secundari, aquí també ha un candidat bastant clar a guanyar, que seria Nathan Hawk per Boyhood. ben quant a millor triu de secundari, hi Patrice Arquets per Boyhood. Després també el candidat, que seria Jessica Tjenstein, per a Most Violent Year. Per Nekira que també podria guanyar per De Cifran d'Animma. E nekira Knightley, que també podria guanyar per Birdman. I Mailer Strip per Intu de Guts, una altra de les categories més renyides, amb noms molt potents dins la indústria, com puguin ser Nekira Knightley o Nekira Knightley. En quant a millor pel·lícula d'animació, pues, a la pel·lícula que han duit avui, evidentment, Viscuero Seeds, com ja he comentat, el llibre de la vida, Los Voltros, com ha generat Dragon 2, i la Lego pel·lícula. El millor guió tenim Birman, Boyhood, que té moltes opcions de guanyar, Descifrando Enigma, després tenim El gran del Budapest, i per lloc, sense dubte, el millor guió d'enguany, Perdida. Ves si passàvem ràpidament a la secció de televisió, a quan en millor sèrie dramàtica hi ha dos candidats que destaquen sobre la resta, que són Juego de Tronos, com ja he dit que ha estat una sorpresa la seva inclusió, i es ve que hi ha la quarta temporada dona a entendre que podria guanyar i també, sens dubte, la sèrie que han dit avui House of Cards que, sens dubte, hauria de ser guanyadora per aquest nivell que té en quant a millor actor de sèrie dramàtica no tinc cap dubte de qui guanyarà Kevin Spacey per House of Cards vull dir, és bastant clar en quant a millor actiu de sèrie dramàtica hi ja més competència però Robin Wright per House of Cards té bastant totes opcions juntament a Juliana Margulis per The Good Wife en quant a millor comèdia musical, està molt igualat. a Girls, hi ha Orange Is the New Black i Silicon Valley, tres sèries que les tres podríem guanyar. El millor to de comèdia musical pues, també estaria bastant complicat. Possiblement um, William Matthews i Paul Shamblers serien els que tenia més possibilitats o els que veig més possibilitats, però qualsevol podria guanyar. Si anem a millor triu de comèdia, uh, seria... Serien a Tyler Shilling per Orange is the New Black. Si anem a secundari pues també estaria bastant renyit, però diria Nalan Cummings per The Good Wife. Tendria uh, Millotor secundària, on bueno, s'ha de dir que hi ha diverses que també tenen bastantes opcions. Kathy Bates d'American Horror Story uh, serà moltes possibilitats. Uzoa Duba d'Orange is the New Black també serà moltes possibilitats. I Mitchell Monaghan per True Detective també són una de les que podria guanyar. El millor miniserie hi ha dues que des sobre la resta, que serien Fargo i True Detective. El millor actriu de miniserie, sens dubte Matthew McConaughey, guanyador de Sosca l'any passat, per la pel·lícula Dallas Biles Club, a les que té més opcions. I el millor actriu de miniserie o telefilm, doncs pues, estaria també molt renyit, però jo apostaria, com ja ha guanyat en les dues edicions anteriors, així 2012 i 2013 2013, Jessica Lynch per American Horror Story Freak Show, tot i que aquesta quarta temporada d'American Horror Story ha decepcionat molt i ha ja estat molt pitjor del que esperava, la Jessica Lynch ha continuat amb el seu gran nivell habitual i per tant sembla que serà la premiada ja que ha estat un poc a casa el baix de temporada i bé, ara ja estic donant per finalitzat aquest repàs en els Globus 2 i donaran pas en el Bamboo de la Setmana I doncs sí, ja anem a de la setmana, com cada programa, per acabar. I avui, bé, com hem dit abans, doim-me'n Núria Riera, que és actual consellera d'Educació que va substituir Anna Camps en el seu moment. I, com dèiem, un rècord de rapidesa perquè menys de 3 mesos ja s'ha guanyat la total desconfiança del sector educatiu i per d'una manera bastant eh, remarcable. Bé, aquest bàmbol consisteix en les accions de Núria Riera, ajuntament amb la eh, Xesca Ramis, que és eh, directora d'ATSOIP i se presenta a Llosa per Espartit Popular, perquè se veu que la Xesca Riera, o bé, per el que he pogut eh, entendre diguem, dels diaris, perquè bé, jo també de temps administratiu on entenen entre cometes poca, no? però per el que he pogut entendre, la Xesca li va demanar o incitar a Núria Riera perdona, el Gisker Rami li va demanar a Núria Riera a menys si eh, podria fer que un interí que estava destinat a Menorca em per Mallorca perquè així és la seva campanya electoral i bé tot això i tal. Bé, realment, les llistes d'interins són llistes molt estrictes amb un número regulat i si t'ha toca allà, t'ha tocat allà i que proposava de substitut. I, I vull dir, si renuncies en aquesta plaça d'interi te'n va a ser llista i per avall, és dir, el que no pots fer és dir bueno, renunciïm i me'n vaig a fer foina a l'altra banda, això no... és a dir, t'ha tocat, t'ha tocat. I, I, clar, van intentar fer això, van intentar dur el cap aquí i se'n li va dir, ei, espera, que tu no pots fer això, que, que està molt li ha tocat a Menorca, li ha tocat a Menorca i no pot anar a la conselleria a fer feina, i, saps, i per quedar per Mallorca. Tot el que, que van fer? I demà van intentar, eh, van presentar una sol·licitud de de concessió de... no me'n recordo exactament que és, però bé, bàsicament és una espècie de permís especial, per així dir que se en cas de, de malaltia greu o de tragèdia familiar o qualque cosa per no moure-te d'allà on vius, per així o sigui, Perquè aquest home potser es queda a Mallorca i llavors potser es queda a la concederia. Uh, bé, dic que això se concedeix super poques vegades, és algo molt puntual, realment, i és que... vull dir, no li pots considerar això en aquest home perquè quedi aquí... per per fer prou, eh, campanya el·lateral no, del Partit Popular és totalment irregal tot això, bé, eh, per mi va, de, va denunciar en Miquel Dea, que és el director d'estudis de, és director general d'estudis de personal docent universitari investigador, mm. bé, aquest eh, home va denunciar tot això i clar, una ni darrere desmentia no, no, això no es va, no sé què, tal eh, total, que ella ho desmentia completament però què passa? Que ella, la sol·licitud ja l'havia fet en el registre així que després se va veure que sí, havia fet la eh, sol·licitud de i van dir que t'ho vas fer, la sol·licitud aquí diu, ah, no, clara sí, això és veres, que segurament t'ho vaig dir i, jo que sé, qualsevol altre pot ser-ho va transmetre, però realment no sé. Si intentava excusar, en és que ah. tenia per davall que van dir, l'han de balones fora. Exacte, exacte. És dir, primer de tot s'excusa, i, i després dir, ah, no, sí, sí, però és que això s'ha redonat una no és cosa meva. Poques barolls, mangarrufes, processos de dimens és això una. Concessió de serveis, per mi serà una concessió de serveis directament és il·legal <ríe> per una cosa com aquestes és a dir que... Sa House of Cards, Mallorquina Exacte, en 3 mesos ja es partit popular eh, sobre... en aquesta Consellera d'Educació en menys de 3 mesos ja demostrat que els mètodes d'espartit popular solen ser bastant uh, poc ortodots o poc regulats per dir, poc clas a... so, <ríe> molt poc <bo>, clas <ríe> Idò en poques per volien col·locar en aquest tio aquí, no sabien com fer-ho i l'han liat a part-la. Eh? La conclusió, la conclusió. Sí, sí, a part, eh? la L'hem liat a, part, eh? a més, encara, i hi... podria haver fins i tot una segona mà en Garrufa, que és que teòricament si un interic no se presenta allà ha de fer feina en dos dies mm. que és, termini que s'adona en dos dies de d'anar a fer feina allà puf. i el mateix passa a ser llistes i ve un altre Clar. i aquest passa a ser llista d'interics tal que aquest tio no hi va anar com a, no sé, una setmana i, i algo cosa perquè hi havia de tot i això sí. finalment estàs a escola menarca fent classe però en certa manera ja torna a ser una altra mesura de favoritisme amb aquest tio perquè ja. no li toca Sí, sí, per tant, sí no per tot se era plan. un munt que s'afegeix encara que, sí. <ríe> evidentment, l'escola el va rebre en cartells de baussar dimissió, tots ens escomisat a no. barda, és a dir, també ho hem alcarat l'escola, no? mm. però pff, unes manquerrufes importants, importants. Així que, el bambol de setmana, en aquest cas, va dedicar per Nenor i Riera a la nova conseller d'educació. I tant, un bambol més que escut. Ja crec que sí, sí. ja crec que sí i com dèiem abans, un rècord de velocitat i... Sí, eh? perquè tenen mesos i sí, sí, sí. ens asseguis, generalment els nostres bambols produïen ja un altre directori sí. més important. Diguem. Tenen un historial de veterinaria, per sí, sí. No, no, però s'estén a bé, m'agrada, m'agrada. Directo a l'estrellato. Sí, segur que donarà bastant per xerrar els següents programes. Bé, nosaltres ja despedim aquí aquest seu programa de Cultura 77 i vol deixar-me amb una cançó que haurem de decidir quina perquè encara no ho sabem, però bé, la malla de la postproducció farà que quan jo me calli aquesta cançó Sony. Adeu a tots i espero que gaudiu del programa. Adéu. Fins al pròxim programa.